що врятує цей світ. Тільки здоровий глузд, вважав Твердохліб. А жінка далека від здорового глузду, як і наука, до речі. Бо справжня сучасна наука починається там, де кінчається здоровий глузд і веде до кінця світу, до речі. Так-так. А хто дав заокраїнським політиканам атомну іграшку? якою вони тепер лякають людство. Може, не наука? Людина жорстокої практики, твердохліб без особливої шанобливості ставився до всього, що починалося з обстрагувань, часто безплідних, як у багатьох науково-досвідних інститутах. Можливо, нехід до науковців викликала в нього тривалость співжиття з одним із світив, Ольжичем Предславським. А може йшло ще далі, до спогаду про аспірантку інститут держави і права, яка колись спробувала вразити твердохліба своєю науковістю, але нічого не досягла, зате бач, ніц не засіла йому в пам'яті. Аспірантка відбувала у них практику. Спробувала поткнутися до прокурорів, але ті з притаманною їм лагідною настирливістю спровадила її до слідчих. Це її, власне, і не засмутило. Вона пронеслась на своїх розкішних ногах по безнадійно голих коридорах, рипонула двома-трима дверима для годиці, тільки для годиці. Тоді зазирнула до твердо хліба, спитала дозволу зайти, спитала дозволу відрекомендуватись, спитала дозволу познайомитись, спитала з його кабінету, аспірантка вже не виходила до кінця своєї практики. З'являлася зранку, мов, на роботу, витягала стілець середину кімнати, так, щоб мати змогу показувати і свої дивовижні ноги, і не менш дивовижні груди, і соковиті малинові губи, і сірі очі, за злітаючі блюдця. Закидала ногу за ногу, трусила грудьми, зіркала на твердохліба відьомськими очистками, діставала з лакованої торбинки пачка американських сигарет, Вискала за пальничкою, смачно випускала з тонких ніздрів ароматний дим, ледь розтулюючи малинові губи, повідомляла я пишу монографію і казала ще назву, якої твердохліб не запам'ятав би навіть під страхом смертної кари. Щось на нікому не потрібне, якась нісенітниця. День перший твердохліб витерпів. Вважаючи аспірантку неминучим злом, яке рано чи пізно падає на людину. Ще два чи три дні він просто терпів її. Та коли вона з'явилася і четвертого дня і повторила свій репертуар, він не витримав. Слухайте, у мене тут робота. Я повинен вести розмови, сказати б не зовсім приємні. І люди в мене, ви вже, здається, їх бачили. Вже вам тут цікаво. Але вже я пишу монографію, вигукнула вона, обливаючи твердохліба райдужними хвилями своїх очей. Твердохліб тоді щойно одружився і переживав період деякої подурілості, не так від щастя, як від незвичності. На нього б не подіяли навіть чари всього світу, не те, що якоїсь аспірантки, хоч, правду кажучи, рідкісно вродливої і привабливої. У своїй одвічній наївності він вирішив, що це чиїсь підступи або й заздалегід запланована операція для перевірки його вірності. Рука Ольжичів-Придславських. Твердохліб пішов до Нечителюка і обережно натякнув йому про аспірантку. «Старий!» – з максимальної швидкістю потираючи долоні, закричав Нечителюк. «Ти чистий і наївний, як Янго! Думаєш, що пропустив такий кадр?» Вистелився перед нею, падав на коліна, як раб, звалися, мов змій, гримів грозою, і що ж? Жаль уваги, вона вибрала тебе. Ну, це перебільшення не повірив твердо хліб, хоч факти свідчили на його користь. Яка користь? І навіщо все це? Старий, ще швидше потираючи долоні перша космічна швидкість, поплямкав нечиталюк. Ти до неї придивився? За ці дні. Ну, придивився. А ти не вважаєш, що вона для теорії занадто вродлива? А яке мені для цього діло? Ти для неї авторитет. Думаєш, чого вона вріпилася в тебе? Бо ти зять Ольжа Чапридславського. Оце світило, це наука, це черти його бери у їхніх сферах. Ти мене розумієш? Вона тут викрасовувалася перед тобою. Думаєш, перед тобою? Перед авторитетами, перед отжичами перед славськими, перед теоріями, до яких нам з тобою ніколи не дорости, збагну. Лежі твердо хліптаюся, ага. А чиї ти зять? Вона тут викаблучувалася і не перед тобою, а? Старий, ти хлопець свій, і я тобі скажу. Я це стерво ловив перед прокуратурою і проводив з нею бесіду на тему, що для теорії вона занадто вродлива. А Бог створив її для практики. Подумаєш, як вона мені? Дуже популярна. Ви вульгарний тип. Тоді є і зустрічне запитання. Ну, я вульгарний, згода. А ви ж до кого? До твердо хліба знов. Так, до твердо хліба, бо він благородна людина. Чи ж, старий, ти благородний, а я вульгарний тип. На жаль, у своїй нехіті до всього, що не пов'язане з практикою, вони виявилися спільниками з нечителюком. Хоч що таке спільність? Ібо вони складається у нас беззвічі неоднакових уявлень, схильностей, уподобань. Аспірантка потьмарилася в пам'яті, але не зникла, жила там далі, мов нагадування про якусь недосконалість твердохлібову. А може саме вона привела й до Наталки? Бо аспірантку... Теж звали Наталка. Імена можуть невідступно йти за тобою ціле життя. Вони сплітаються іноді в такий тугий клубок, що ні розібрати, ні розплутати, ні розрубати. Може Наталка виникла в житті твердохліба хліба саме завдяки ті еспіранцім?